А чи не було серед них якихось особливих довідкових матеріалів, якими ти найчастіше користувався під час занять? Я маю на увазі матеріали, серед яких Купер міг би вмістити повідомлення про себе, сподіваючись, що ти легко знайдеш це повідомлення. Тепер я розумію, куди ви хилите, сказав Харлон і замислився. Ну і що ти скажеш? нетерпляче запитав Тівісл. Моя колекція журналів у цьому я майже певен. Журнали були особливо популярні на початку 20-го Я маю майже повний комплект одного з них, починаючи з першої половини 20-го і по 22-е сторіччя. Чудово. А тепер подумай, у який спосіб Купер може вмістити в журналі повідомлення про себе. Не забувай, йому відомо, що ти читаєш згаданий журнал і добре знайомий з ним. Не знаю. Харлан похитав головою. Той журнал відзначався штучним, крикливим стилем. Він не мав певної системи добору матеріалів. Вони нерідко досить випадкові. Важко сподіватися, що там надрукують повідомлення, та ще й у такому вигляді, в якому він подасть до редакції. Купер не зможе написати замітку так, щоб її надрукували без змін, навіть якщо йому вдасться влаштуватися на роботу в редакцію журналу, хоч надії на це дуже мало. Він однаково не буде певний, що його замітка обмине численних редакторів і залишиться без змін. Я не бачу такого способу обчислювачу. «Заради часу подумай як слід», – сказав Твісел. «Зосередь свою увагу на цьому журналі. Уяви собі, що ти Купер і що ти в 20-му столітті. Ти, Харлан, навчав його. Ти формував його мислення. А тепер подумай, з чого він почне?» Як він домагатиметься, щоб журнал усе-таки надрукував його повідомлення, не змінивши жодного слова?» Харлон широко розплющив очі. «Реклама!» «Що?» «Реклама! Платне оголошення, надруковане в тому вигляді, в якому подав замовник. Ми з Купером обговорювали ці питання». «Он воно що, – сказав Твісел. – Щось схоже було в 186-му». «Ні, такого не було в жодному сторіччі. Двадцяте сторіччя – вершина розквіту реклами. Рівень культури...» «Зупинімося на рекламних оголошеннях», – поквапливо перебив його Твісел. «Що вони собою являють?» «Мені хотілося б знати...» Твісел утупився в запалений кінчик сигарети, немов шукав там іскорки натхнення. «Він не зможе писати відверто. Не зможе написати «Купер із 78-го сторіччя» Випадково закинутий у 20-й викликає вічність. Чому ви так певні? Це неможливо. Таке повідомлення, опубліковане в 20-му сторіччі, ще швидше розірвало б малансонове коло, ніж наші хибні дії. Однак ми ще досі тут отже за все своє життя в існуючій реальності 20-го століття Купер не зробив жодного хибного кроку, який зашкодив би тій реальності. А крім того, сказав Харлан, намагаючись вибратися з зачарованого кола причинностей, яке, здавалося, зовсім не хвилювало твісела. Крім того, редакція журналу ніколи не погодиться надрукувати оголошення, схоже на маячню божевільного. Вона запідозрить обман або щось не менш незаконне і не наважиться вплутуватися в непевну справу. З тієї ж причини Купер не зможе написати своє оголошення єдиною міжчасовою мовою. Отже, він муситиме діяти тонко і хитро. Він може вдатися до езопової мови. Його рекламне оголошення повинно здатися буденним і звичним для місцевих жителів. І водночас має бути зрозумілим для нас. У ньому має міститися щось зовсім очевидне, що одразу б впало нам в око. Якийсь натяк, зрозумілий для нас із першого погляду, оскільки шукати його доведеться серед сотень інших оголошень. Скільки, на твою думку, таке оголошення може коштувати? Гадаю, дуже дорого. Купер мав запастися грішми. Крім того, сума повинна бути невелика, щоб не викликати зайвої підозри. Подумай, Харлене, який має бути розмір оголошення? Півколонки. показав руками Харлен. Колонки? Розумієте, ці журнали друкувалися на папері. Текст розміщували у формі колонок. Так, так. Я не звик відокремлювати друкованих книг від фільму книг. Отже, ми ще трохи наблизилися до мети. Нам слід шукати рекламне оголошення на півколонки, яке одразу підказало б нам, що його вмістив чоловік з іншого сторіччя, з пізнішого певна річ, і яке водночас було б звичним для первісних людей і не викликало б у них ніяких підозр. «А що, коли я не знайду його?» – запитав Харлан.